Sela ma li kumar rahmatullu barkatu. Gazbila jim ni širto na rađimi bismila wa ala ahlihi wa sahbeji ma Alhamdulillah jih je tjajna jih je tjajna jih je tjajna jih je tjajna jih je tjajna jih je tjajna jih je hakim Alhamdulillah kita bertemu lagi pada siang ini Untuk melanjutkan pada pelajaran kita yang di mana kita pada minggu yang lalu sudah selesai membincangkan tentang al-waqf yang waqf waqafnya adalah yang menurut arti yang dinamakan dengan istilah bahasa Arab ma yuqafu alaih ma yuqafu alaih ialah di mana kita berhenti di atas atau di kalimat yang harus kita memperhatikan eh uh, makna atau arti daripada kalimat itu ala artinya ala atas kalimat itu teman. Eh uh, sekarang kita akan melanjutkan tentang mayu qaf bi. Sedangkan al-waqf mayu qafu alai yang kita sudah pelajari itu itu adalah sangat penting sekali. Yang pe, sekarang pelajaran yang sekarang ini adalah mayu qafu bihi. Ya, kita berhenti di akhir kalimat bagaimana cara kita berhenti itu ini adalah termasuk dalam seni uh, berhenti, seni caranya kita berhenti, bagaimana cara sebab berhenti di akhir kalimat itu bermacam-macam caranya nah, di antaranya ialah yang akan kita pelajari bahwa uh, kita berhenti di akhir kalimat itu Sudah jelas saja kita akan berhenti di kalimat yang sempurna yang kita pilih tetapi dengan cara bagaimana kita berhenti itu. Gimana cara kita berhenti? Yang biasanya kita berhenti di akhir kalimat itu, yang sempurna artinya mayu kita sudah sempurna artinya atau yang waqfu kafi atau waqfu hasan. Semuanya itu Ada cara kita berhenti itu. Yang biasanya kita ikuti adalah uh, sukun mahad. Sukun mahad, yang biasa kita seperti berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmid din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil mahtubi alaihim Waladdalin Dalam akhir-akhir Dalam berhenti kita pada akhir-akhir kalimat tadi tu di dalam maudu motto ma yuqafu bihi kita telah berhenti di saat itu dengan sukun mahad sukun saja dengan mematikan akhir kalimat yang kita baca itu mematikan huruf yang terakhir tanpa ada oh, membaca dengan cara-cara lain kita matikan saja akhir hurufnya ha nah, itu namanya uh, sukun mahad Jadi mayuqofu bihi tu ada macam-macamnya pada namanya sukun mahat yang berhenti saja tanpa ada yang lainnya dan kemudian yang kedua adalah dinamakan hazaf hazf itu ada nanti terbagi hazf silah kemudian hazf harf mad atau harf hazf harf alillah atau hazf tanwin to yang hadaf, artinya menghapus kemudian ada juga macamnya adalah seperti raum, ra raum itu artinya adalah berhenti di akhir kalimat dengan membaca sedikit atau sepertiga dari kadar harakat huruf yang terakhir itu yang dinamakan deraum di ra seperti kita bukan semua kalimat yang boleh kita baca dengan raum tapi sebagai contoh deh deh ini sekarang ialah uh, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir Ar Ar Ar rahim arrahmanir rahim arrahim dengan kita membacanya sedikit daripada harakat huruf yantar akhir itu sepertiganya ialah di kalau dibaca sepertiga berarti sedikit sekali. Ha kita tandakan bahwa mengatakan memberitahu kepada si pendengar atau orang yang depan kita bahwa akhir daripada huruf ini adalah berbaris bawah arrahimi. Ya juga seperti iya kana'budu wa iyya kanasta'in. Ini adalah sukun mahd tapi kita boleh juga di sini membaca dengan raum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Jadi membacanya nu bukan nu bukan nasta'inu, enggak. Nasta'inu. Sedikit sahaja seperti itu lah yang dinamakan raum. Atau kemudian adalah dengan ismam. Al ismam ialah nanti kita akan melayari situs masing-masing setiap dia itu dengan secara mendetail tetapi kita hanya hanya meragakan atau memperlihatkan apa yang dimaksud dengan al ismam itu al ismam itu ialah harus menonjorkan atau memoncongkan mulut kita bibir kita kita menyongkan dia ke depan lonjongkan dia ke depan sewaktu kita berhenti di akhir kalimat yang boleh, kita mengerjakan ini kalau akhir hurufnya berbaris depan seperti nasta'inu setelah kita mematikan huruf itu kemudian, kita uh, monjongkan atau kita lonjongkan bibir kita yang dua itu ke depan harusnya, ini harus dilihat harus dilihat uh, Tidak bisa dengan didengar. Kalau seperti raum, Bisa didengar. Tapi kalau tentang ishmam ini, Harus kita melihat. Jadi, riwayatnya sampai. Dengan begini harus dilihat bagaimana orang Membacanya, dan kita akan uh, Bisa pula mempraktekkan Seperti yang di baca. Jadi, seperti Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Dia seperti nya ismam seperti nya sukun mahad nastain kemudian mulut kita itu setelah kita mematikan nun itu buaida buaidanya setelah kita matikan langsung kita uh, lonjongkan mulut kita ke depan itu yang dinamakan ismam ismam ini harus dilihat tidak bisa didengar kalau al hazf boleh dengarkan kan halo arum boleh didengarkan sukun mah boleh didengarkan nah itu di antara yang uh, ukuf ukuf di akhir kalimat ada sukun mah ada has ada arum ada al ismam nah kita akan menyebut atau kita akan memasuki setiap eh kalimat-kalimat kapan saja dia boleh kita membacanya dengan sukun mahad kapan kita bisa bacanya dengan rom atau kapan kita membacanya dengan ismam itu itulah di antara yang kita uh, pelajari pada waktu yang akan datang sekarang kita akan mengambil dulu tentang sukun mahad sukun mahad itu ialah berhenti di akhir kalimat yang akhir kalimat itu berbaris mati ya atau, seperti nya basbih atau waskur seperti taqra di kalau seandainya di akhir kalimat itu dia berbaris mati kita tidak bisa berhenti di akhir kalimat ini hanyalah dengan bentuk sukun mahd saja Itu yang pertama. Wasbir. Waskur. Nah, Tidak boleh kita di waktu itu kita bikin uh, dia ismam atau rom. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat yang kita akan sukun mahat ini juga ialah kalau kita berhenti di akhir kalimat yang harakatnya adalah harakat al-aridah. Harakat al-aridah ialah yang baris atas kah baris bawahlah baris depankah tetapi yang dia diberi, diberi bawah baris itu adalah kerana man' iltiqa' sakinain kerana menghalangi ada bertemunya dua sakin ha? man' iltiqa' sakinain ini ada yang berbaris depan seperti untuk mim domah mim jamak hum antum Jadi, kalau kita menyambungnya Antumul fuqara Humul Humul Humul kafirun Jadi, baris depan Daripada mim ini Humul, antumul Itu namakan adalah Dhammah limana al-tiqa' sakinin uh, Dhammah untuk limana al-tiqa' sakinin ini Ada Yang baris depan ini adalah untuk mim jama'ah Dan kedua adalah untuk waw jam'ah Seperti Tamannaw Tamannawul maut Ra'aw Ra'awul ayat hmm. Jadi Asalnya ra'aw Tapi kerana al-lam Mati jadi waw ini Bersedepankan ra'awul Ra'awul ayat Tamannaw, tamannaw. Ha, Kemudian kerana Al-lam uh, ada sukun sudahnya tamannaul maut akan sudahnya al mautah jadi tamannaul mautah jadi untuk baris depan itu ada yang dua huruf tadi saja jadi kalau kita berhenti kalau kita berhenti di sana itu harus sukun mahat walaupun dia baris depan tapi kita tidak, tidak boleh mau ta'mkan dan ismamkan karena dia sendiri asalnya adalah sukun mukanya tidak boleh kita tambah harakat di akhirnya dan tidak boleh kita eh uh, baik ismam atau orang di saat itu sebab dia asalnya adalah sukun adanya baris depan itu adalah kerana man' iltika' sakinain atau baris bawah juga seperti kita lihat qalatil a'rab qalatil a'rab sebenarnya asalnya qalat sukut. Jadi kasrah ini adalah liman al-taqa sakinah. Seperti juga idistasqa, idis sebenarnya asalnya id. Kemudian sin sukun idistasqa. Ah jadi itulah kasrah tadi itu kerana liman al-taqa sakinah. Nanti kita juga insya-Allah kalau sudah eh uh, siap tentang ini kita akan pelajari juga eh uh, kapan huruf-huruf yang ada di baris eh uh, harakat al-aridhah itu. Nah, jadi untuk kita berhenti harus kita lihat dulu apakah ini barisnya asli atau barisnya ini adalah eh uh, aridh. Baris atasnya dia adalah aridh. Nah, jadi di saat itu kita harus eh uh, kalau kita mengetahui depan itu bers depan itu adalah kerana mana altiqa sakinain dhamma al'arid atau baris bawah itu adalah kerana mana altiqa sakinain kasrah 'aridhah ha jadi kita tidak boleh membikin berhenti di saat itu dengan ismam dan tidak boleh dirawamkan kerana dia adalah sukun asalnya itu yang kedua Yang ketiga, kalau huruf itu berbaris atas. Seperti contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Di tarṣukun mahfadh saja. Tidak boleh kita ee uh, memberi raum di fathah. Ndak boleh juga ismam. Karena harakat fathah itu harakat baris atas itu adalah lemah. Kalau kita keluarkan sebagian, dia, dia akan keluar seluruhnya. Dan tidak boleh tidak akan bisa kita membaginya. Iza, kharajat juzul. Mena, kharja sa'iruha. Itulah kerana harikat fathah adalah harikat da'ifah. Jadi, tidak boleh kita al-alami na' kita ismamkan atau al-alami na' Uh, kita rahmkan dalam lamin kita ismakan tak boleh karena dia berbaris atas tidak cocok kita menyongkan uh, atau melonjongkan bibir kita di huruf yang berbaris atas di akhirannya jadi itu sebabnya tidak boleh kita ismam di baris atas karena yang pertama baris atas itu tidak cocok kita tidak sesuai kita ma lonjongkan atau memonyongkan mulut kita ke depan dia bukan baris depan dia adalah baris atas dan yang kedua tidak boleh dia raum kerana raum itu lah dhaif raum itu adalah membagi nah tidak kerana dia baris atas ini lemah jadi tidak bisa kita membaginya sepertiga tadaif mengecilkan tidak boleh kita mengecilkan lagi dia kerana dia sudah lemah Itulah sebabnya makhabaris atas tadi itu tidak boleh kita ismamkan, tidak boleh kita raumkan. Kemudian juga yang tidak boleh kita raumkan ialah di mana di akhir kalimat itu untuk huruf untuk huruf ha dhamir yang ada silahnya atau tidak ada silahnya di dalam keadaan yang pertama Kalau ha dhamir itu berbaris depan sebelumnya berbaris depan juga atau sebelumnya waw mati contohnya rusuluhu rusuluhu luhu ah di sini ndak boleh kita dirawamkan ndak bisa kita bacakan rusuluhu ndak boleh ndak boleh kita juga ee uh, mengismamkan rusuluh kemudian kita ndak besar Jadi atau misal abuh akhuh ah itu dia juga tidak boleh. Di saat itu dia diramkan dan juga enggak boleh diismamkan. Yang kedua, ha ini kalau dia berbaris bawah, kalau dia berbaris bawah, kemudian sebelumnya berbaris bawah, huruf yang sebelumnya berbaris bawah kasrah atau ya maddiyah atau ya maddiyah Contohnya bihi. Nak boleh kita baca bihi diramkan bihi, nak boleh. Bi saja, dihadaf saja silahnya tadi. Atau dengan ya. Misalnya ada yang sebelumnya ya mati, fi fi. Nah jadi kalau dia berbaris bawah kasrah dan sebelumnya ya mati, mati, ya mad ya bukan ya la lain, ya la ya. Ha, maka di saat itu dia haruslah sukun mahab saja. Tidak boleh dia itu diramkan dan tidak boleh disemamkan. Yang keempat ialah kalau di akhir kalimat itu tak marbutah. Seperti al-baqaratu atau syajaratun atau syajaratin atau syajar... Uh, atau Taurat uh, atau Taurati nah, di saat itu walaupun tak ini berbaris depan atau berbaris bawah dia tidak boleh diramkan dan tidak boleh juga diimamkan tetapi kita haruslah mengibdalkan nah, jadi nanti di antaranya ada ibdal di antara mayuqafu bi al akhir kalimat itu adalah ibdal nah, jadi dia diibdalkan diganti tak marbutah itu kepada ha. Jadi kalau sudah diganti dia ndak bisa kita mengembalikan harakat al-baqarah. Ndak boleh kita al-baqarah hu ndak boleh. Sebab dia bukan hu. Tapi dia adalah ha mati. Ha mati dia dalam ee uh, kaidah tajwid kalau tak marbutah yang tak yang dibulatkan itu yang persangul itu Di akhir kalimat kita harus berhenti menggantinya dengan ha sakinah. Ah di kita berhenti diganti dia dengan ha sakinah. Hmm. Nah, itu adalah ketentuan huruf Arabiah. Jadi diidalkan ta marbutah itu ke huruf ha. Nah, makanya kita tidak bisa uh, berhenti di saat itu dengan rom dan ismam dan juga tidak bisa kita rom dengan ismam kalau kita berhenti di akhir kalimat huruf illah huruf ma'tallah seperti alladhi ha dia terhenti dengan rom dengan ismam ini adalah di huruf sahih saja di huruf yang tidak huruf mad jadi seperti alladhi qalu ai nah, tu tak boleh kita pakai waqfa uh, dengan raum dengan ismam itu ha nah, jadi untuk yang pertama sukun mahaq kita uh, berhenti dalam sukun mahaq ala adalah dalam hal-hal yang pertama kalau di akhir kalimat itu hurufnya adalah sukun asli kerana tidak mungkin huruf yang mati itu yang sukun asli itu yang mati itu akan kita beri dia harakat fa zakir tapi boleh kita apa fa zakiri wala fa zakiru enggak dia dah sukun jadi itu yang pertama kalau sukunnya sukun asli kita harus berhenti di saat itu adalah dengan sukun mahq yang kedua kalau huruf yang terakhir di kalimat itu berbaris tetapi barisah adalah harakatul 'aridhah. Adalah harakat yang disebabkan iltiqa'u sakinain bertemunya dua sukun maka dia diberi harakat dhammah kah kasrah kah. Dikang kita berhenti, kita akan kembalikan dia ke huruf harakat yang asli. Makanya tidak boleh. Yang ketiga adalah kalau di akhir kalimat itu adalah huruf sahih itu berbaris atas. Tidak boleh ismam, karena dia tidak cocok di lonjongan mulut kita, dan tidak boleh diromkan, karena harikatul fatha itu adalah daif, lemah, kalau keluar sedikit, keluar seluruhnya. Yang keempat, ialah hak damir, Ha damir yang H ini berbaris depan. Kalau sebelumnya berbaris depan. Atau waw mati. Waw mati adalah waw maddiyah. Atau H ini berbaris bawah. Ruf sebelumnya berbaris bawah. Dan ya mati. Kalau waw mati itu misalnya. Uh, kultuhu. Uh, atau. Uh, abu. Aku. Aku. Hmm. Kalau bahas bawah Bihi Fih Nah itulah Yang kelima Iyalah Kalau di akhir kalimat itu adalah Tak marbuta Tak yang bersanggul Yang kalau kita berhenti Kita ganti dia ke Hak mati asli Al-qariah Mal-qariah al Qari'ah. -qari Dia Alqari'at, tetapi kalau kita berhenti, kita akan ganti ta ini kepada ha. Jadi itulah lima tempat yang kita harus berhenti di akhir kalimat itu dengan sukun mahd. Boleh kita memanjangkannya kalau ada huruf mad di, di akhirnya. Kalau ada huruf seperti Alqari'ah tidak boleh sudah al-qariah saja tetapi seperti al-muflihun wa ulai kahumul muflihun ya kalau ada panjang dia dipanjangkan kalau ada rafa'at dipanjangkan boleh dikasar dua harakat untuk rafa'at boleh ditawasut empat harakat boleh dipanjangkan enam harakat tapi dia sukun mahad saja uh, kalau dia harus berhenti misalnya Uh, dengan 6 harakat saja kita berhenti dengan 6 harakat seperti jana ha kalau kita berhenti ya panjangkan istana 6 harakat kemudian disukunkan didengungkan melihat huruf-huruf yang di akhir itu kalau dia huruf qalqalah dikalqalahkan kalau ada qalqalah kubra wala sughra wala akbar wa tab handak ada panjangkan wa tab ada Jadi dari suruf yang terakhirnya ya, kalo dia tuh hun minhun dengungkan minhun kalau ada panjang yang enggak dipanjangkan kalau ada dengung didengungkan kalau ada panjang dan dengung kita panjangkan kita dengungkan kalau dia ada kal kita qalqalahkan kalau ada mad dia pakai kal ya kita matkan kemudian kita qalqalahkan Ha, begitulah kalau seperti oh, dihimkan atau dikan uh, seperti roh uh, anna an, -ha -ra. Ha. an -ha -ra. ya ditebalkan kalau dia di nu tipis yang ditipiskan melihathatlah an harianya hmm, kan di tipiskan jaditipiskan begitulah tentang kita berhenti di akhir kalimat yang dalam hal yang di mata di itu kita akan berhenti dengan sukun mahq dan melihat huruf yang terakhir itu melihat bentuk hurufnya mau di qalqalahkan kalau huruf qalqalah mau dipanjangkan kalau ada huruf mad dipanjangkan kas dua harakat empat harakat enam harakat atau didengungkan kalau dia huruf oh, dengung sam kita berhenti sum sum hmm. itulah uh, contoh jadi untuk uh, sementara ma yuqafu bihi di akhir kalimat itu kita mempunyai ma yuqafu bihi di akhir kalimat itu ada lima macamnya yang pertama adalah sukun mahad yang kedua adalah hazf Yang ketiga adalah ibdal, yang keempat adalah ismam, yang kelima adalah raum. Ha. Tentang sukun mahad, kita sudah a uh, pelajari, kita sudah mengetahui kapan atau bila kita harus berhenti di akhir kalimat dengan sukun mahad. Jadi itulah yang harus. Kita lihat dahulu a uh, Dan kita akan praktekan juga Dalam membaca nah, Ini sukun mahat Atau rom Atau ismam Nanti kita akan bisa mengeluarkan Setiap kalimat Di akhir kalimat yang kita baca itu Kita bisa mengatakan Ini adalah Sukun mahod Ya, seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Alamina Berarti Sukun Mahat Kita boleh bacanya dua harakat Kita boleh bacanya dengan empat harakat Dan kita boleh bacanya dengan enam harakat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu empat Kita bacakan enam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jadi enam Jadi kalau dia ada mat seperti itu ya kita panjangkan. Kalau di akhirnya hamzah mutatarrifah min ee uh, ma al maa. Persatukan ma hamzah itu. Jadi dalam kita ma, ma al-maa' tadi itu kita oh, as-samaa'a atau oh, idza jaa'a jaa'a Ini yang sudah jelas Iza jaa'a Nasrullahi wal-fath Jaa'a Di jaa'a ini Kita tidak boleh Dengan dua harekat berhenti Kita boleh Kasarnya adalah empat harekat Tawasudnya adalah lima harekat Isyba'nya adalah enam harekat Iza nah, jaa'a Itu adalah kasar Tawasud lima Iza jaa'a kalama diisbahkan 6 jika ja kita kalau panjangkan syaa ah. begitu juga syaa eh syaa ah, uh, sya ah. tempat kena dia bersi atas tak boleh kita iramkan dengan isimamkan syaa ah ha, itu adalah 5 kita menjangkan 6 kalau ishbaknya 6 kalau dia panjang itu ada ghunnah janna ha janna ha itu cuma qasarnya 6 harakat tawassutnya 6 harakat isbaknya 6 harakat sama saja ndak boleh kita anakan al janna dengungkan juga nun na, nun di akhir karena dia mensaddad aljan begitu waṣl begitu juga isba-nya aljan -ja sudah jelas itu kalau ada panjang nun itu di, tasdid didengungkan ada tasdid takrimnya kita martabat ula kalau enggak ada panjangnya minhun minhun ada ada panjang kan minhun begitulah juga tentang ada uh, ada tah atau ada alqalah wa tab wa tab ha katakanlahkan dia jadi uh, kita cukupkan saja dulu pada saat ini mayuqafu bihi ala akhir kalimah bisukun mahab dengan berhenti dengan mematikan Hruf in terakhir, sajah. Zafnisukun, mahadun, mahadun sahaja. Mematikan, saja, Nggak ada uh, dengan cara-cara uh, lain, dengan seni-seni yang lain. Nah, nggak ada, itulah di lima bentuk kalimat tadi. Dengan begitu, kita cukupkan saja. Sampai pada saat ini, sampai di sini sebab kalau kita akan sambung akan menambah uh, berat jadinya dan insyaallah kita akan sambung lagi di minggu akan datang uh, ma yuqofu bihi al akhir kalimah uh, bil has subhanakallahumma bihamdika ashirullah ya ma astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh